Hej, Emma. Hej. Hvad vil du egentlig sige, hvis du mødte kronprins Frederik? Jeg tror faktisk bare, at jeg ville sige hej. <laughs> ja. Det er altså ikke kedeligt bare sige hej. Vil du ikke spørge mig om noget mere? Mm, ikke hvis det bare var sådan på en festival, så tror jeg bare egentlig, jeg ville lade ham være. Ja, okay. Altså fordi det er jo fred, tænker jeg, for ham. Vil du få taget en selfie med ham? Ja. <laughs> Okay. Det kunne også jeg ville, måske vil hvis jeg ikke turde spørge, fordi det sker nogle gange, øh, så øh, øh, vil jeg nok lave sådan en sniger med mobilen. Altså sådan, <laughs> så, han står bagi? Ja, og, sådan, og man, så lige gå ind, sådan. Ja. ja. det vil jeg måske. Det har jeg faktisk engang gjort med Søs Elind til en Beyoncé-koncert. Det virker underligt, når man ser det højt, men altså, ja, det kan jo ske for selv den bedste. <laughs> sådan er det bare nogle gange med, med kendte og selfies. Ja. Kongehuset er jo stadig på sommerferie, men det er kongehuset bag kulissen bestemt ikke. Jeg er tilbage fra min lange sommerferie, det har været dejligt, og jeg håber, at I derude har kunne lide de sommerprogrammer, som vi har sendt i mellemtiden, og som I jo stadig kan hoppe ind og høre på btdk eller hvor I finder vores podcast. Og i det program, vi sendte i sidste uge, der lavede vi faktisk et lille mini af Kronprins Frederik, hvor netop det her med, at han jo ynder at dukke op på smukfest, som han også gjorde i går, det, det snakker vi om der, og, og senere i udsendelsen, der får vi også vores reporter Jeppe Elkær igennem fra Netop Smukfest, og han skal give os nogle juicy details om øh, kronprinsens øh, besøg i går, fordi det er jo efterhånden ved at være lidt af en, en tradition. Og øh, inden vi kommer til det, så skal vi netop tale om ham, der er døbt skandalekongen, ja. ekskongen, Juan Carlos, som flygtede ud af sit eget land, Spanien, for snart tre år siden, da der blev indledt en større efterforskning mod ham i forbindelse med en masse korruptionsanklager. Siden har han altså boet i Abu Dhabi, men pludselig dukkede han op i Spanien her i sidste uge. Og det, synes jeg, er en god anledning til, at vi skal snakke om hans sindssyge liv. Hans ville vilde skandaler. Jeg har dig med i studiet, Emma. Kom bon mm. til påske. Velkommen til tak. vores hushistorikere. Og vi skal sammen dykke ned i den her vilde historie om kong. X kong skal -kong. man vel egentlig sige. Eller ja. kong Emeritus, eller X kong Juan Carlos. Mit navn er Fyves Madsen. Velkommen til kongehuset bag kulissen. Den opmærksomme lytter vil måske bemærke, at vi også har benyttet sommerferien til at få os et nyt lyddesign, som det så fint hedder. Øhm, og øh, og det, du, du beskrev det lidt som noget kongehusmøder, Pirates of the Caribbean, Emma, det, det synes jeg er meget godt frem. Jeg, jeg er i hvert fald vild med det, jeg håber også, ja. altså, I kan lide det derude. Øhm, på et tidspunkt må vi jo næsten have Jacob Heil med på en telefon og spørge, om han også kan approve, at øh, jeg har skiftet design ud. Men jeg synes, det lyder godt. Nå. Øhm, ja. Tilbage til eks-kong Juan Carlos Emma. Ja. Øhm, man skal holde tungen lige i munden, synes jeg, hvis man skal ligesom opsumere hans liv. Mm -hmm. For der er imodvæk sket meget, og der har været rigtig, rigtig mange skandaler. Men, men jeg synes jo sådan på en eller anden måde, hvis man skal opsumere, hvad det er, han efterhånden er kendt for, så er det de to K-er, ikke? Kvinder og korruption. Ja, det er ret ærgerligt. Ja, det, det er måske et lidt ærgerligt, øh, ærgerligt eftermælde. Men... Øh, nu sætter jeg dig lidt on the spot, men kan ja. du sådan kort, hvis du kort skulle opsummere sådan mm. øh, ekskroner Juan Carlos' historie? Ja. Øh, hvordan vil du så gøre det? Altså, det bliver, det bliver kort og uden alt for mange detaljer. Så hvis, hvis man synes, det er meget spændende, så synes jeg, at man skal øh, slutte op og, og læse lidt mere om det. Men Juan Carlos, han, øh, han bliver født i 1938, og øh, han er faktisk født i eksil, fordi da han bliver født, der er der faktisk sket det, at Alfonso den 13. som var konge af Spanien, han er blevet ja, lidt smidt på porten. Der er blevet udråbt en ny republik, den anden republik i Spanien. Efterfølgende kommer der en større borgerkrig, og Francisco Franco, han bliver ja, fascistisk tyrann, diktator i Spanien. Det sindssyge er faktisk, at Alfonso i virkeligheden faktisk støttede Franco i øh, ønsket om et fascistisk regime. Men Franco, han ønsker ikke Alfonso. Øhm, Alfonso øh, er flygtet til øh, Italien, til Rom med sin familie, hvor de så altså får øh, Juan Carlos. Altså hans søn får så Juan Carlos, øhm, så han er født i eksil, og... Øhm, i Spanien der er der jo så det her fascistiske styre, som de fleste af os godt kender med Francisco Franco. Og så sker der det, at de i 40'erne der, der flygter den spanske kongefamilie Alfonso og Juan Carlos øh, faktisk til Schweiz. Og der går øh, Juan Carlos faktisk i skole et ja. godt stykke tid. Ja. Mens 2. verdenskrig pågår i resten af Europa, så er de i Schweiz. 2. verdenskrig slutter. Francisco Franco, han styrer stadigvæk med hård hånd Spanien, og i løbet af 1948 der bliver der indgået en aftale om, at Juan Carlos faktisk kan komme tilbage til Spanien. Nu siger jeg tilbage, det lyder sådan lidt underligt for han har faktisk aldrig været der. Nej, men ligesom at, at kongefamilien kan vende tilbage ja, til, til landet, til et land, ja. som de at de, de er i, i eksil fra i virkeligheden, ikke? og det er sådan set fordi Franco i virkeligheden gerne vil have at Spanien er et monarki. Han er ikke interesseret i Juan Carlos' far. Han er ikke særlig interessant heller i vores historie om Juan Carlos. Men der bliver indgået en aftale om, at Juan Carlos skal gå i skole i Spanien. Ja. Tage en uddannelse i Spanien. Og han bliver faktisk uddannet inden for militær. Og så studerer han filosofi, politik og økonomi i Spanien. Så det er en helt standard uddannelse, som de fleste sådan, øh, kronprinser i virkeligheden. For. Hvorfor er det egentlig, at Franco er interesseret i at få et monarki i Spanien? Jamen, han har aldrig været modstander af monarkiet. Han synes bare ikke, at det monarki, der var, varetog opgaven godt nok. Mm. Og at det skulle være absolut. Altså ikke et konstitutionelt monarki, som vi normalt kender, men et absolut monarki enevælde, som vi også kalder det i Danmark. Mm. Og øh, der var faktisk flere rygter om, hvem det var, der kunne overtage, men det var altså Juan Carlos, der til sidst så blev udrøbt som konge. Fordi det, der sker, det er jo så, at Juan Carlos, han vokser op i Spanien, øhm, studer øh, er sammen med Franco rigtig meget. Man går ud fra, at Juan Carlos i virkeligheden skal være Frankos ægte arvetager. Altså ja, det, det, det, det er hans idéer det, tanker videre. Men jeg kunne læse mig til, det er ja. faktisk også altså Frankos ønske. Det er Frankos ja. ønske, og øh, da Franco han er sådan ret syg i 1974 75 lige inden han dør, der er Juan Carlos faktisk også statschef i Spanien. Så der er i virkeligheden ham, der styrer Spanien fra ca. 1974. Og så er det i 1975, da Franco dør, at Juan Carlos han overtager. Han blev udråbt som kongen, og der er rigtig mange, også på det her tidspunkt, der simpelthen bare går ud fra, at Juan Carlos førte det hele videre. Ja, altså diktaturet. Altså diktaturet, ja. det fascistiske diktatur i Spanien. Men det kan vi jo så godt afsløre. Det, det gjorde han ikke. ikke. Nej, fordi meget, meget hurtigt sammen med statsministeren, skal jeg skynde mig at sige, ikke? fordi det er ikke kun Juan Carlos, der er statsministeren på derværende tidspunkt, der hedder Adolfo Suárez. Øhm, så får de lige pludselig lavet en masse nye regler ny lovgivning. Og øh, i 1978, ret hurtigt efter, at han har overtaget posten, der får han faktisk lavet en ny grundlov i Spanien. Og øh, så indhører han faktisk også det konstitutionelle monarki igen. Ja, det vil sige, at der også bliver demokrati i Spanien. Og øh, det er selvfølgelig sådan øh, lidt enesporet det her. Der er mange flere detaljer mm, i det, men vi hopper lige over øh, nogle af dem. Øh, men <clears throat> så skulle man tro, at den hellige grav var velbeforvaret, og at alt sådan set var godt, der var demokrati i Spanien. Men i 1981, der er der faktisk nogen, der forsøger at gennemføre et kub i Spanien. Ja. For at genindføre det fascistiske styre og det absolute monarki, kan man i virkeligheden sige. Og der er Juan Carlos meget, meget hurtigt. Han er fremme på skærmen, han er fremme og støtte Demokratiet. Det er i virkeligheden ham, der sørger for, at demokratiet bliver ved med at være der. Fordi kubmærerne, de udråber faktisk også Juan Carlos som konge. de virker. Det er underligt, fjollet. Men, men de vil gerne have monarkiet, men bare som det absolutte monarki. Og ikke demokrati, som Juan Carlos i virkeligheden har Så indført. der er ligesom de her på en måde to fraktioner i yeah. Spanien, og Juan Carlos står klippe fast på demokratiet. Yeah. Og det er ligesom også det, der gør. At at vi jo den dag i dag har mm. demokrati i Spanien. Ja, ja, og han er jo altså, han er jo især efter 81 voldsomt populær. Altså voldsomt. Han voldsomt, er jo en held, populær. Altså. Han, det er jo ham, der har givet spanien eh, friheden, demokratiet tilbage, ikke. Um, og han er mest populær figur i spanien, og faktisk i, i store dele af verden, hvor der tales spansk. Fordi han er toneangivende, trendsetende i forhold til, hvordan man skal opbygge en nation igen. Ikke? Jo, ja. Men så kan vi jo godt sige, og det er jo det, vi skal, yeah. skal tale om her, så går det jo galt. Ja, yeah, det gør det jo. Øhm, yeah. Og øhm, som jeg ligesom øh, kan læse mig til, så går det sådan for alvor galt, i hvert fald i, øh, i offentligheden, mm. i cirka 2012. Yeah. Øhm, der er en hændelse med øh, en elefant, som yeah. får befolkningen øh, op i det røde felt. Yeah. Talt. Altså man kan sige, efter øh, hvad det, hedder, det store krak og... Øh, kæmpe, kæmpe økonomisk krise i Europa, der i starten ålderne, og Spanien var virkelig hårdt ramt, altså virkelig, virkelig hårdt ramt, så vælger han jo også at tage på elefantjagt. Som man jo gør. Som man jo gør. <laughs> og, og, og det er første gang, at Spanierne virkelig synes, at Juan Carlos lige pludselig er totalt ude af trit med, hvad fanden der er, der foregår. Ja, som jeg kunne læse mig til, så er han også på det her tidspunkt, protektor for verdensnaturfonden. Det er han også, ja. <laughs> og han øh, bliver så også fotograferet med en død elefant. Mm. Øh, og en, faktisk en 50 år gammel sådan han -elefant, som altså ikke fordi en, en død elefant er jo lige slemt, tænker jeg, men, ja. men det er lidt, lidt værre, når det er sådan nogle meget gamle han elefanter, kan jeg åbenbart forstå. Ja. Men, men der går folk helt amok over det her. Ja, og det er jo ikke sådan, altså man skulle skylde at sige, det er ikke, fordi der ikke har været rygter om Juan Carlos på det her tidspunkt, om at han har nogle lidt ekstravagante jakter og at han muligvis har også modtaget nogle penge under bordet til alt muligt forskellige Og de fleste ved også godt, at han har haft x antal elskerinder. Ja. Men man har lidt set igennem fingre med det, fordi han jo også har den her populære fortid. Ja. Så det er ligesom det der med, okay, befolkningen i Spanien, man hører godt nogle rygter, man ved mm. måske godt, at han er ikke fin i kanten. Der ja. er noget med nogle penge, der er noget med, med lidt for mange damer, som ikke er hans kone. Ja. Men man er sådan, han har gjort så meget for Spanien. Ja. Yeah. Så, så okay. Ja, yeah. i princippet yeah. ja. Ja. Yeah. Ja. Og, øh, og Emma, altså, hvis vi så lige skal komme ind på de her ting, mm. altså kvinderne og korruptionen. Yeah. Og hvis vi starter med kvinderne. Yeah. Øh, Altså, der udkom den her øh, bog The King of 5.000 øh, Lovers yeah. øh, i 2016. Yeah. Og ifølge den bog, øh, der, der redegør man ligesom for, at eks-kong øh, øh, eks Juan Carlos fra 1976 til 94 er sammen med 2.154 kvinder. Meget præcist. Mm -hmm. øh, hvilket jo er... Altså, Absurdt højt. Et er absurd ja. tal. <laughs> Uden at shame nogen. <laughs> ikke? Altså, altså. Ingen shaming i det her nej, program, men, men vi må alligevel konstatere, at uh, for, en, for en konge, som er gift i øvrigt, ja, ja, øh, ja. er det da lidt, et lidt højt tal på en eller anden måde. Ikke? Øh, hvis, altså, hvis det var min kæreste, ville jeg da blive rimelig sur. Øh, nå. Ja, og jeg vil, måske vi lige skal sige, hvem det er, han er gift med. Ikke? Fordi han er ikke gift øh, med en ubetydelig kvinde. Øh, og de er jo et stadigvæk gift af ugrænsagelige årsager. Ikke? Ja, det forstår ikke. For man, man bliver ikke. jo ikke bare skældt. Æ, men han er, er jo sådan set gift med Sofia af Grækenland, ja. som er eks søster. Ikke? Altså, øh, hun er også noget i sig selv. Ja. Og hun har altså bare stået og set til, og hun har født ham en hel del børn også. Ja. Altså, hvis jeg var henne, ville jeg være ok træt af det. Ja, ja det er helt vildt. Og, øh, og så er der jo så altså, efterhånden kommet mange ting frem på ham. Altså, en ja. ting af de her mange elskerinder... Øh, der kom en dokumentar sidste år, mm. der hedder Saving the King på ja. HBO, som jeg også ved, du har set. Ja, ja. Øhm, jeg som, synes, man skal se den i øvrigt. Ja. ja, meget. Altså, og den går i detaljer med mange af de her ting. Blandt andet også, hvordan at de her elskerinder er jo ikke bare nogle elskerinder. Nej. Det er jo også nogle, nogle kvinder, som gennem årene modtager millioner og millioner, og millioner af kroner ja. for holdmund. Ja. Øhm, og, øhm, og hvad hedder det? Blandt andet er der jo... Øhm, er der jo den hal, halvdanske? Hun er danskfødt, ja, ikke? Danskfød, ja, danskfødt, og det er nu, skal man holde tungen lige mund her, men Corinna Susein Wittgenstein. Ja. Øhm, og hun modtager på et tidspunkt blandt andet øh, det, der svarer til øh, 65 millioner euro. Eller det er 65 millioner euro angiveligt. Ja. Øhm, for ligesom at være hans elskerinde. men måske også lidt i forbindelse med noget hvidvask og nogle penge, der helst ikke, man helst ikke skal kunne se, at, at han har fået. Ja, for hvor kommer de penge fra? Ikke? Altså, han er jo ikke bare et endeløs hul af penge, selvom han er kongelig. Nej. Altså, og, og hun er jo faktisk interessant, for hun er jo aktuel igen. Ja. fordi Fordi hun stillede sig frem, også her for et par år siden, og, og ligesom sagde at han, øh, han har gjort mit liv til et helvede. Mm -hmm. øhm, og nu er der jo muligvis en retssag på vej, hun har i hvert fald et ønske om, at der, er blevet, der bliver, kommer en, en, en sag for retten i, i London, øhm, og hun har anklaget ham for både dødstrusler, chikane og for at af hende, og fordi han angiveligt gerne vil have fingre i nogle af de her penge, han faktisk dengang gav hende. Øhm, og det er ikke særlig lang tid siden, det var et par måneder siden, mener det var, at, øhm, at det kom frem, at det faktisk er 126 millioner pund, hun savsøger ham faktisk over en, over en milliard danske kroner. Ikke? Det er jo ikke små penge, må man sige. Øhm, og han har selv nedlagt forbud, eller ikke nedlagt forbud, det kan man jo ikke. Men han har anmodet retten om, at man ligesom øh, ikke tager sagen op. Men ja. øh, hvor det ender, det ved vi selvfølgelig ikke nu. Øh, men der kan muligvis, så vidt jeg forstår sagen, være nogle problemer, fordi han på daværende tidspunkt jo har været immun. Ja. Fordi han var konge på det tidspunkt. Ja, og det er der jo nogle regler om. Ja. Øhm, men der er jo så skiftende holdninger til, hvornår man kan ophæve den her immunitet. Ikke? Jo. Øhm, ja, så det er ret spændende at se, hvordan man gribe det. Det, er jo, altså, det kan jo blive en helt vanvittig sag, hvis det viser sig, at hun får helt med at hive ham i retten, må man sige. Og ja. hun er jo bare en af kvinderne. Der også, altså I denne dokumentar er der også er flere andre, der er en, en tidligere pressefotograf, der står mm. frem og fortæller og beskriver, hvordan hun gennem længere periode har affære med Juan Carlos, og hvordan efterretningstjenesten hjælper til med den her affære. Ja. Og det er jo også der, det bliver ekstra sparet. Ikke? Og jeg tænker også i befolkningens øjne, altså det er ikke bare en kvinde, som du selv ligesom mødes med og har et forhold til. Du inddrager faktisk også vores allesammens efterretningstjeneste ja. i at understøtte det her, ikke? Jo, altså, og jeg må bare sige, altså, det er jo, der er jo ikke noget odiøst eller øh, særligt ved, at en konge har elskerinder. Øh, og jeg er med på, at det har de ikke længere og sådan noget, men historisk set har de jo ikke været sådan Udiøst, særligt snart. underligt. Øh, og i Frankrig, der var det nærmest underligt, hvis kongen ikke havde elskerinder, ikke? Jo. Fordi så var han ikke mand nok. Ja. Så, og, og, sådan kan man også sige, at og mange andre steder i virkeligheden, ikke? Øhm, Og, jeg, og jeg, jeg tror altså heller ikke, at folk har taget sig særlig meget af det, eller det ved jeg, at de ikke har i springen til at starte med, indtil de finder ud af, at der er jo også er pågået nogle andre ting. Altså det er ikke det her med, at han bare har knaldet med en masse damer. Nej. Det er også sundt for Sofia, øh, klart, men det er også de, at der måske er noget hvidvaskning. Præcis. i ikke? Og, og efterretningstjenesten har været med, og sådan noget. Så det er alle mulige andre faktorer, der gør, at folk faktisk synes, det er virkelig underligt. Der er jo også den her historie om, øh, at øh, det skal jo i øvrigt lige sige, at selvfølgelig, altså, der er jo rigtig meget af det her, at Carlos aldrig selv er kommenteret, ja, ja, ja. og ja. mange af de her korruptionsanklager har han benægtet. Mm. Øh, men, men der er også den her historie om den tidligere Miss World, Barbara Ray, ja. som angiveligt <laughs> gennem årene har modtaget 400 millioner dollars mm. fra Juan Carlos. Altså simpelthen for at holde munden. Ja. Øh, og hun skulle angiveligt have optaget ham, have ligesom i gået så en samlet beviser, og så har han ligesom fodret hende med penge, for at hun skulle holde på det. Mm -hmm. øhm, og det er jo bare så nogle, det er jo sådan nogle historier, som man godt kan forstå, at den spanske befolkning ligesom bliver, bliver lidt tur over, Ebbia. kommer frem. At ens, ja. ens konge har brugt så mange penge. Og når man ser interviews med, med folk i Spanien, er det jo også det her med, okay, vi, vi går og lider, vi har økonomisk ja. krise og han bruger bare vores allesammens penge på den her måde, ikke? Jo. Det kan man jo virkelig godt forstå. Øhm, og hvis vi så skal snakke lidt om selve korruptionen. Ja. Øh, altså, udover... Altså, det kan man jo også der er, er mange forskellige korruptionsskandaler, der gemmer sig under Juan Carlos. Det er der ja. jo netop. Øhm, kan du prøve at, at sådan sætte ord på nogle af de større? <laughs> Jamen, altså, øh, problemet er jo, at der jo ikke er noget af det, der som sådan er bekræftet af Juan Carlos. Øhm, men der er blandt andet x antal millioner, han har modtaget fra Saudi-Arabien, øhm, angiveligt i forbindelse med noget anlæggelse af noget tog. Ja, øhm, en jernbane, ikke? Ja. Altså sådan, at han skulle forhandle en eller anden kontrakt ja. på vegne af Spanien i forbindelse ja. med en jernbane, og han har så fået øh, angiveligt 100 millioner dollars øh, af den tidligere saudi øh, konge ja. for det. Ja. Øhm, Vi ved jo ikke, hvor meget af det, der er rigtigt og hvor mange penge det er. Og i virkeligheden kan han jo heller ikke indgå sådan en aftale, fordi det er ikke ham, der bestemmer over jernbanen i Spanien. Og Nej. i så fald, hvis han gør det, hvordan gør han det? Så der er der utrolig mange spørgsmål. <laughs> Ved I, hvor, altså, hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre? Ja. Altså, det, det, det, det er ekstremt interessant. Ja. ja, og det virker jo lidt som om, at hele den jernbanehistorie, det er mere sådan en cover-up. Altså, ja, det, det ved jeg ikke, ej, <laughs> men, men det er i hvert fald ret interessant. Altså, øh, der, der, mange, mange spørgsmål melder sig, og, og det hvad er, det egentlig handler om. Og det er jo det, der er med ham, der er så vildt, at når ja. man læser ned gennem den her historik, så er det bare den ene sindssyge historie efter den anden. Ikke? Ja. Altså, okay, num, så fik du lige 100 millioner dollars af en saudiarabisk konge. Num, så gav du lige 400 millioner til din elsker elskerinde gennem... Øh, årtier. Ja. Nå, så bliver du savsøgt for 1 million kroner af den anden elskerinde. Nå, men, og så er der også, og så der også, og så der og også. hvor ikke? er det, han bor i dag? Ikke? Ja. Altså, fordi de fleste andre eksilkongelige flytter til USA eller øh, andre steder i Europa, ikke? Altså, han er jo flyttet langt, langt, langt, langt, langt væk. Ja, og det kan være, at vi så skal, skal komme til, til sen, øh, selve eksilen. Men ja. først så tager vi lige en af vores nye skiller, Sådan der. Jamen fordi der er alle de her skandaler, der bliver rullet op. Meget af det er selvfølgelig gammelt, men det eksploderer ligesom. Og øh, der bliver så indledt en større efterforskning af øh, eks-kong Juan Carlos, eller på det tidspunkt kong Juan Carlos. Ja. Han har i 2014 ja, for korruption. Ja. Mm. Og, øh, og det er så der, han ligesom. Øh, så, han, mm. og så han, og så vælger sig i 2020 og forlade landet. Efter den her efterforskning ligesom kommer mm, på bordet. Øh, ja. Sjovt nok samtidig. Han abdisserer i 14, og efterforskningen kommer frem i 20, og han forlader landet. Ja, og Sofia bliver jo boende i Spanien. Ja, ja også boende. måske lidt sine. Ja. Hvad sker der, da han vælger at gå i eksil? Jamen, jeg tror, at Juan Carlos lidt håbede, da han, da han abdicerede og overgav stafetten... Øhm at, at man ville lade ham være. Mm. Og det tror jeg faktisk, hele kongehuset lidt håbede på, fordi Juan Carlos er ikke den eneste i kongefamilien, der har nogle skandaler. Faktisk er der utrolig mange skandaler i det spanske kongehus. Ikke Filippe og Letitia, øh, men øh, rundt omkring er der. Øh, det må vi tage et andet også. Det tager vi. Ja. <laughs> Anden men øh, jeg tror lidt, han håbede på, at det hele lidt ville forsvinde, fordi nu var der nyt blod, og øh, ja, det her hej på, at man har fået en ny konge. Øhm, og det er der faktisk også til at starte med, så lader man ham lidt være. Men så bliver øh, det rullet lidt op igen. Øh, og der kommer nogle nye anklager, og der kommer nogle nye elsker, der stiller sig frem med billeder også. Ja. Kan jeg huske, jeg har set i Ola, øh, det blad, der er i Spanien. Øh, og så, øh, så, så, så, så tager han benene på nakken, og flygter. Ja. Øh, til et land, som gerne vil beskytte ham. Og det er jo så ikke Europa. Det kan man ikke ligefrem Eller sige. Eller USA. Altså, fordi han har jo faktisk boet siden i Abu Dhabi. Ja. Øhm, også lidt sjovt øh, på de, de tidligere øh, anklager om, øh, om, om han havde fået nogle penge øh, fra nogle andre lande på de kanter. Ja. Øhm, så han har ligesom boet i Abu Dhabi. Mm -hmm. øh, og han siger ligesom bare øh, farvel og tak. Ja. Og så ser man ham jo faktisk ikke i rigtig lang tid. Nej, men ja. altså, han har været meget aktiv på øh, officielle øh, gøremål de sidste stykke tid, synes jeg faktisk. Han var jo øh, til øh, Kroningen. Ja. Og han var til bryllup i Jordan. Sammen med Sofia i Jorrit. Der deltog og, de begge to. Og han var også til øh, dronning Elisabeths begravelse. Noget, der også blev kritiseret af mange. Ja. At han, hvad kan man sige, fik lov til ja. at komme. Man har også kunne se flere billeder på nettet, hvor man har kunne se, at... Juan Carlos og øh, hans søn, kong mm -hmm. Philippe, de ligesom er på samme række, men der er lige en eller to imellem dem. Ja. Yeah. Og der er ligesom, øh, altså, øh, det virker til, at der er rimelig kold luft mellem far og søn. Mm -hmm. er, det, er det rigtigt antaget? Det, det tror jeg godt, man kan sige. Ja. Sikkert med rette. Ja. ja. Fordi Philippe virker øh, vil sige, som en, en ret øh, troværdig og meget seriøs konge ja. i Spanien. Ikke? Ja. Og han har måske også en interesse i at gøre op med det her image af yeah. kongehuset, som nogen, der bare skalter og valter med landets penge. Ja, hvis han og... skal have reddet kongehuset i Spanien, ja. så, så skal han jo have et opgør med sin far. Ja, ja helt sikkert. Ja, ja det ville er jo så, at så, mens han er i den her eksil, øh, som han jo i øvrigt stadig er i, er ja, ja. Så, øh, så dukker han så, øh, nu han jo så, i øjeblikket i Spanien. Han, mm. øh, han kom i sidste uge for at være med i sådan et sejlstævne, ja. øh, som han også var med i sidste år. Mm. Øhm, og, og, og det kan jo virke sådan lidt, øh, vil jeg sige, skødesløst, når man er, yeah. man, man er, øh, altså, befolkningen er sure på en, man har de her anklæder hængende over hovedet, og man flygter endda ud af landet, men man kommer lige tilbage for lige at sejle tur og ja. hygge sig og sådan noget, ikke? Hvordan har befolkningen taget imod ham, de gange han så vandt tilbage? De ja, har ikke syntes, det har været særlig fedt. Øh, og vel, altså, der har jo også været øh, protester imod, at han komme tilbage. Og han er der faktisk altid, når det er, Felipe og Letitia holder ferie. Øh, i de holder jo altid sommerferie på Mallorca. Ja. Og der er lige kommet billeder derfra og sådan noget. Det kommer der også altid, ikke? Samtidig med, at Juan Carlos så er øh, i Spanien, ikke? Jo. Øh, Så det er jo nok heller ikke tilfældigt, at han er der, når det er, Felipe og Letitia ikke er der. Ej. Ej, og det virker jo også til, at han selv er sådan lidt, øh, jeg har ikke gjort noget galt. Øh. Nej, han lever nok lidt i en boble ja. om, at, at øh, alting stadigvæk er godt nok, ikke? Og jo. han er fra 1938. Ja, han er 85 år gammel. Ja. ja. Øh, Blev man, 85 i januar. Ja. ja. ja. Øh, så man må også ligesom tænke, okay, <laughs> han er også ligesom ret gammel, ikke? Og jo. han ved også godt, at han har gjort noget godt for Spanien. Det er der jo også ret mange ældre og Spanier, der godt ved øh, det den yngre generation er ikke interesseret i ham Ej. overhovedet. Ej. Og, øh, og man kan også sige, der hvor han så står nu i forhold til de her anklager, mm. også, at øh, man har besluttet at, at lægge efterforskningen af nogle af de her korruptionssager ned igen, fordi ja. man har fundet ud af, at man kunne ikke finde beviser nok. Og øh, igen, Komme det her immunitetsspørgsmål også ja. op. Altså, vil det blive en, en hemsko for sagen? Ja. Øhm, og sådan hele samsødet. Og så er der også nogen, der spekulerer i, at i øh, kort tid efter øh, sin eksil i 2020, der valgte han jo også at betale 5 millioner øh, kroner til det spanske skattevæsen. Ja, det var også meget spændende. Så han ud af det blå, <laughs> ja. så, så tænkte han, jeg betaler lige, ja. jeg betaler lige 5 millioner. Ja. Værsgo. Hvorfor? Ja. ja. Øhm, og så, han siger jo selv, at enklæderne ikke har noget på sig, men man kunne jo også antage, at øh, det var sådan en form for, øh, en form for fredstilbud, ikke? Sige, jeg giver ja. jer lidt tilbage, og så lader I mig være, og sådan noget, ikke? Øh, alt andet lige at I er de i hvert fald lagt ned nu, kan jeg kan også se, at der er flere medier, der spekulerer i, at han overvejer at vende tilbage til Spanien. Ja, tror du, altså, det kunne ske? Jeg, jeg, tror godt, jeg tror faktisk egentlig gerne, at han vil dø i Spanien. Ja. Ja. Det, det, det tror jeg faktisk. Fordi han stadigvæk føler, at det er der, han hører til. Og det gør han jo i princippet også, ikke? Altså, øhm, og jeg tror egentlig også gerne, at han vil være sammen med sin kone. Det er godt, at de ikke har særlig meget sammenliv. <laughs> men, men jeg tror egentlig gerne, at han vil være der på sin, på sin sidste dage. Spørgsmålet er bare, om han får lov til det, ikke? Jo. Altså, jeg, jeg jo. det kommer til at lyde lidt morbidt. Men jeg er jo lidt interesseret i, når han dør, hvad der så bliver gravet i. Ja, altså, er altså er du, er jo eftermæl, ikke? du er historiker, ja. så du kan jo, ja, jo det det helpenden og sige ikke. Men, og, og, jeg, og jeg håber ikke, at han dør lige nu og sådan, men, men der er jo noget rigtig spændende i, når et tidligere overhoved dør, ligesom Elisabeth, hvad er det, vi kommer til at skrive om? Hvad er det, vi kan dykke mere ned i, som vi ikke nødvendigvis kunne, ja. da de levede. Tror du, at, altså tror du er et eller andet øh, forbehold? som det er lige nu. Altså for eksempel i forhold mm. til de her anklager, man nu har valgt at smide. Altså, at, når man så kigger man på det hele og siger, okay, han har betalt de her penge. Ja. Øh, vi kan ikke samle nok konkrete beviser lige nu. Mm. Øh, han har en immunitet. Han er 85. Ja. Altså, så der måske er nogen, der vil stille sig frem og sige nogle ting, som de ikke, vil, ikke vil sige, mens han lever. Er det sådan noget, du tænker på? Ja, det tror jeg. Jeg tror også, der er en større villighed til at grave i nogle af de her lidt betændte sager. Ja. Også for måske flere elsker også tør stå frem, ikke? Jo. Det kan være, at du har ret i det. Ja. Man gad altså også godt vide, hvad der foregår inde i hovedet på øh, Sofia. Øhm, ja, Stakkel Sofia. Stakkel, Stakkel, stakkel, stakkel Sofia. Sofia. Ja. Jeg har virkelig ondt af hende. Ja. Ja. Det, må, det må man simpelthen bare sige. Ja. Og, øh, og jeg synes jo også, at noget, der er sjovt med ham, er, at øh, nu kan jeg læse mig frem til, at han øh, sidste år, mm. inden, altså inden han var øh, til det her sejlstævne i Spanien, der var han jo også, altså han, er også sådan, han rejser tit rundt, så har han været, så har han en tur i England, for eksempel, hvor ja, ja. han bliver spottet, øh, sådan forladet en natklub, ja. for eksempel, 44 øh, år gammel, ikke? Altså også sådan rimelig frisk, han virker jo, som om han stadig lever sådan et jet liv, på en eller anden måde, ikke? Det, det tror jeg også, han gør. jeg tror faktisk, han er enormt sjov, ikke? Altså, det må jeg bare sige. Ja. Det, det, det tror jeg faktisk. Øh, og jeg tror, at han kunne være ret sjov at møde på en natklub og se, hvad der så skete. Altså, han er jo sikkert sådan en, der er rigtig sjov, og han har haft i byen med. Fordi ja. han er jo ikke bange for at bruge penge. Det, det tror fald. jeg heller ikke. Nej, det er noget, jeg jeg tror, vi der, kan at, konkludere. få champagne? Ja. Ja, <laughs> ja er du helt ved mig. Og hvis, lige her til sidst måske, mm. Emma. Altså, som du selv siger, hvis øh, Kong Filip ligesom skal have en chance for at redde kongehuset i Spanien, så er han ja. jo også blevet nødt til at lægge afstand til sin far. Hvad, altså, hvordan står kongehuset egentlig i Spanien? Altså sådan i kølvandet på alt det her. Man kan sige, mm. sådan, så mange år er det jo heller ikke siden, dels at de her ting væltet frem, men også at han forlod landet osv. Altså det er jo et virkelig, virkelig godt spørgsmål, og det kommer jo rigtig meget an på, hvor du er henne i Spanien. Spanien er jo et ret stort land. Jeg tror, de fleste af os tænker Spanien som... Øh, Spængen. men det er meget forskellige dele, der er i Spanien: Sydspængen, Andalusien, Nordspængen med Barcelona og midten med Madrid, hovedstaden øh, og Galicien op nordpå også. Det, det er et meget opdelt land også, som ikke nødvendigvis er enige. om er meget om, modstridende interesser ja. alt efter, hvor du er. Ikke? Altså, man kan sige, at ja. mest kendt er jo nok øh, Barcelona og Baskerlandet, altså, Baskerlandet og, og, ja. og det, mm -hmm. de her selvstændighedskampe. ikke. Jo. Øhm, og de er jo heller ikke enige politisk. Og det er klart, at der er nogen, der er langt mere kongetro end andre. Øhm, sladderpressen og pressen er også ret hårdt i Spanien. Øhm, men altså, kongehuset har haft det rigtig svært, og der er også rigtig mange, også herhjemme, der har spekuleret i, om, om det er et kongehus, der kommer til at holde. Øhm, jeg synes personligt, at øh, Felipe, han, han gør et ret godt forsøg sammen med Letitia og øh, deres to piger. Ja. Ingen tvivl om, at det bliver ekstremt spændende at følge, altså selvfølgelig både det spanske ja, ja. kongehus, men også øh, eks-kong Juan Carlos de, de næste år. Øh, sikkert, ja. Og også, hvordan den her retssag øh, i England ender. Ja. Om der kommer en retssag i det hele taget. Øh, han er i hvert fald aldrig kedelig at snakke om. <laughs> og sandsynligvis ikke sidste gang, vi skal snakke om ham her i studiet. Og øh, fra en øh, kongelig på ferie, til, at sige, til en anden, øhm, nu skal vi nemlig tale lidt om kromrins Frederik, som vi øh, indledte udsendelsen øh, med at snakke om. Uh -huh. Han er på sommerferie ja. øh, i, øh, i disse dage. der har han og resten af det danske kongehus været i, øh, her i, i juli og starten af august. Øh, og så i går, der dukkede han op på Skanderborg Festival. Smuk fest, som den jo også kaldes i, øh, i Folkemunde, og det er jo i sig selv ikke så overraskende, fordi Nej. han har været der en del gange efterhånden. Øhm, men ikke desto mindre, så dukker han op, og det er jo noget, som, øh, som mange af dem, der gæster smuk, for jeg synes er rigtig sjovt. Fordi ja. som du selv sagde i starten, Emma, åh, måske kan man lige få en selfie, og ej, ja, det viser, at han er en, en mand af folket, og så videre. Øhm, og øh, vi har dig, reporter Jeppe af med på en telefon. Hej. Hej. Du er jo øh, på Smukfest. Regner det skinner solen? Er I, er I okay derude? Ja, det er okay. Jeg står lige midt i en skov lige nu øh, og snakker med at prøver at undgå træde på de skovsnegle. Men øh, med det, øh, med vejret, det, øh, det er tilforladeligt. Nå, men det er godt at høre. Og øh, I var jo selvfølgelig, øh, uden at det skal lyde alt for paparazziagtig, I var jo lidt på jagt i går, da, øh, da vi ligesom fandt ud af, at kronprins Frederik han havde lagt til kaj og, og skulle på, på Smukfest. Øh, og jeg ved, at du var ude for at finde ham. Og, øhm... ja. ja, lige præcis, og det lykkedes jo faktisk også. Det var faktisk vores, vores virkelig dygtige fotografer, Anton Unger, som, som havde succes med at finde kronprinsen til Hågund-koncerten. Uh, hans gode kammerat, Simon Kvam, der spillede på bøgescenerne. Og der havde kronprinsen fået plads inde i det, hvor de, det, det, hvad vi kalde det, det skur, hvor de laver lyd foran Og uh, uh, Så der stod han inde og, og nåede koncerten. Det var faktisk lidt en luksusplads, må man sige, uh, når, det, ja, når det nu det skal jo, være. Det, det næste... Det er næsten det bedste udsyn, man kan få. og Det bedste lyd og, og fri for regn, hvis der sådan noget. Og, og hvad så, Jeppe? Så spørger I ham der, og så går du selvfølgelig hardcore efter at få et interview med ham. Jamen, det står rimelig hurtigt klart, at kronprinsen han ikke rigtig har i sin tale med pressen. Han, han, han får taget nogle billeder, øh, som, som det er jo så vi også kan dokumentere på VTDK og mange andre medier også har, har vist billeder af ham. Men han er ikke rigtig interesseret, og det, det gør han rimelig hurtigt klart. Vi får blandt andet sådan en, en finger frem og tilbage, der siger nej, som vi vist også havde givet fra på forsiden af BT.dk. Så det vi fik, det var billeder og lidt videoer, men ingen ord fra ham. Og sådan man kan sige, nu har jeg også selv været med til at dække smukfest, og vi har dækket det sammen, Jeppe, flere gange. Altså, det er jo også sådan, han lidt plejer at være på, på Smukfest. Altså, han kommer, og han, og han nyder musikken, og han får sikkert også taget et par selfies, men han plejer jo ikke sådan på den måde at stille op til interviews, når han er der. Så det, er vel, det var vel egentlig lidt forventeligt. Ja, Vi havde ikke regnet med, at han lige pludselig stillede op og, og åbnede op om, øh, om, om sit eget privatliv, men altså, nogle gange kan man jo godt være heldig, at han lige giver et par enkelte ord med på vejen, eller man kan nå få et enkelt spørgsmål ind. Og det var selvfølgelig også det, vi håbede på. Altså lige så meget i det her med, at nu er det, nu er det efterhånden mange gange, at han har været på smukfest. Øh, bare hvad hans forhold er til den festival, kunne jo være meget rart at vide, øh, for eksempel. Ja, og det kunne også være et meget sjovt, tænker jeg at lige høre, om han ikke skulle på scenen. Fordi det var han jo øh, en anden gang med Simon Kvam, hvor øh, øh, der dækkede vi to i faktisk smukt sammen, da han lige pludselig øh, røg frem på scenen sammen med nephew dengang. Ja, og jeg tror at du næsten, du husker det bedre, end jeg gør, men altså, det var i hvert fald nogle rimelige fine dansemås, kronprinsen han kunne på det tidspunkt. Uh, og altså, jeg kan det huske helt tilbage, jeg tror, det var i 2013 eller 14, hvor han var på scenen til Prince, og angivelig skulle have uh, blevet udfordret til en bordtenniskamp af Prince bagefter, men, men hvis nok uh, endte med at takke nej i sidste ende. Uh, uh, det må han ærger så i han dag. Har. <laughs> det, det tror jeg jo vi alle ville gøre nærmest. Uh, men Så han har haft nogle rimelig legendarige besøg uh, her på festivalen det må man sige. Og så så han så Hågum koncert, så han andre koncerter, eller hvad? hvad skete der, da den var slut? For den var jo sådan rimelig tidlig på dagen, det var kl. 16. Ja, men altså, vi havde jo ligesom fornemmelse af, at han nok skulle hen og se hans gode ven, Simo Kram. Men, men derfra, efter han så også tydeligt havde gjort det klart, at han ikke ville snakke med os, og, og havde været en lille smule over for nogle af de her fotografer, der også var og tage billeder af ham, så, så slap vi ham simpelthen, og så skulle han have lov til at gå ud og nyde sin festival i med, og så, så kunne de, de næste, der tog billeder af ham, det kunne så være festivalgæster, som gerne vil have en selfie måske. Og jeg lurer mig, om der ikke nok skal dukke et par af dem op sådan forskellige steder på sociale medier i de, i de kommende dage. Det plejer der jo at gøre. Øhm, så, øh, så altså, rapporteringen slutter herfra. Vi ved ikke, hvad Kronprinsen ellers brugte sin aften på. Men... Øhm men Jeppe, tak fordi du lige ville være med her og fortælle lidt om, øh, jeg har lyst til at sige, dit møde med kronprinsen i går og øh, fortsat rigtig <laughs> ja. god festival. En lille sjov på hanen kunne jo, kunne jo være, at, øh, at vi også fik meldinger om, at prins Christian også skulle have indfundet sig i, i bøgeskoven i går. Uh. Vi, vi, vi, så ham, vi så ham aldrig, men, men, men meldingerne gik på, at den, den 17-årige prins han, han også var her, og hvad han så, det ved vi faktisk ikke. Men, øh, men så det er åbenbart, det åbenbart ved at være en familieting, at vi skal i bøgeskoven sammen. Ja, det må man sige. Og det, er jo, det har jo faktisk også været, nu kan jeg ikke huske det præcis om, der var også et år, hvor kronprinsesse Mary faktisk også var med, hvor de var hele familien afsted, også med, med, med, med Isabella og Christian. Så, øh, men de er jo de er gode til at gå lidt under radaren, det må man sige. Og der er vi jo nok også bare et land i Danmark, der er også er ret gode til at give dem plads på en eller anden måde. Ikke? Jo, og det, skal de, og det er også fint, det skal de jo også have lov til. Alle skal jo have lov til at gå ud og nøde en god koncert. Det er jo det. Og øh, I skal også ud og se nogle gode koncerter, forhåbentlig i løbet af i dag og i aften. Så øh, Jeppe, tak for din tid. Tak fordi du var med her, og, og rigtig god festival. Tak skal du have og velkommen Tak. Hej. Hej. Det sjove er jo faktisk, at øh, nu siger vi det her med, at han ikke så tit giver interviews, men han gav faktisk et interview, kan jeg huske. Jeg, tror, det var, jeg har lyst til at sige, at det var i 2018, mm. hvor jeg mener, det var, det var et der ugebladene, jeg mener, det var seriøj, der havde fanget ham og spurgt ham om nogle ting, og spurgte, hvad han sådan, øh, godt kunne lide at lave på festivalen eller hvad han sådan skulle lave og så udtalte han det simpelthen så sjovt sådan noget med man kan have det rart og godt med sig selv man kan shoppe rundt og se ja. nogle forskellige ting og altså, der vil han godt lige sige lidt men, øh, men han fik det ligesom til at lyde som om at han var også lidt var der for at shoppe altså købe ting men, men det tror jeg ikke jeg tror bare det var at shoppe rundt mellem koncerterne ja, ja. men så nogle gange kan man godt være heldig men men altså ikke i den her omgang men altså kronprinsen på smukfest, Endnu en tradition. Det er jo altid meget dejligt, faktisk. Jeg vil også sige, at øh, jeg håber jo hver år, at han gentager succesen og går op på scenen. Fordi jeg kommer aldrig <laughs> nogensinde til at glemme at se ham der sammen med nephew. Øh, I husker nok alle sammen episoden, fordi øh, vi filmede det ja. og fik et, et godt klip ud af det. Og det har vi, øh, vi set mange gange siden. Det er jo øh, på en eller anden måde dejligt befriende, at man, at man har en kommende konge, der, øh, der kan det der. Jeg synes, og danskerne det elsker det. Vi var ja. tale med en masse i går, der bare sagde, at det er for fedt. Og, og folk giver ham bare thumbs up for det. Så, så det er jo bare dejligt, at man kan få en af de ting på en eller anden måde. Mm. Øhm, ja. Jamen, øh, Emma, vi er simpelthen øh, nået til vej i den her udsendelse. Ja. Tak, fordi du vil komme og være med til at snakke om Juan Carlos' sindssyge liv. <laughs> Jamen, tak, fordi jeg var Det Det bl.a. nok ikke sidste gang. Tak til Alex Brømbjerg i kulissen, der har produceret programmet. Og også tak til jer derude for at lytte med. Mit navn er Fie Vestmassen, og vi lyttes ved igen i næste uge.